Üdvözlök mindenkit a 01 Podcast 24. adásában! Megtaláltok minket YouTube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en és az összes fontosabb hallgatós platformon. Tudtok nekünk e írni a 01 podcast ra vagy csatlakozhattuk a Discord az is, is, amit néha így látogatunk. A mai adásban a kalandokról, kampányokról és a karakterek életútjairól fogunk beszélgetni, és üdvözlöm a körünkben. Márkot Sziasztok Szöcsit Halló haló. És a méteit is Bézó Én pedig Rihárd vagyok Sziasztok, hogy vagytok? Halló Köszönöm Sziasztok. szépen, jól vagyok Talán az előző részhez képest kevesebb nyávogás lesz az adásban Pedig az, az ad, edit a pleasure a Nem halt meg Csak kibartányítottak ah. Most már nyugisabb De ez már épp, épp nem látszik <laughs> Lefetül másnapos vagyok, srácok. Hogy... <gül> Ezt ez nem új. Ez, ez általános. De nem, mert eddig mindig csak ittam folyamatosan. Most a felgyűlöm lett, mástaposság kijött. Ah. Én éppen bort iszok egyébként is. Ilyen kiváló finom. Na jó, szóval szerintem kezdjünk bele, mert soha nem végzünk. Szerintem kezdjük azzal a beszélgetést, hogy milyen hosszúságú játékok léteznek, mik ezeknek az előnyei, mik ezeknek a hátrányai és... Mit tudom, hogy néhány típust azért fel tudunk sorolni, és hogy ez, ezek melyik játékokhoz jók. Nyilván yes. lehetnek rövid és hosszú kalandok. Ezzel segítettem, lehet. remélem. Igen, hát egy nagyon rövid kaland, mondjuk szerintem lehet ilyen bemutató játékokra is gondolni, hogy mondjuk egy két órás. Vagy lehet csak olyan egyszerű... Paranolja? ...kalandok, amikor, hát például a paranolja kalandok is, amit meg lehet hallgatni. De, vagy csinálni ilyen egy délutános, ez, ez mindig a kalandba tartozik. És, hát mondjuk itt az én Vansett, mégis én arra gondolok itt, kalandcím szó alatt. Mert egy kaland az mondjuk lehet egy, egy kampánynak, vagy az életútnak is a egy-egy epizódja. Vagy hát sőt, ezt talán ezt szokta jelenteni. Egyébként most azon gondolkozunk, hogyha azt mondjuk, hogy bánsát, ahhoz mindenképpen külön karakter kell, vagy vagy az lehet úgy is vansat, hogy egy meglévő karaktereddel játszol. Tehát egy nagy kampánynak része, de rövid kaland, one shot. Hát az szerintem azt nem nevezheted ennek. Ja, az kampánynak a része. Aha. Tehát a one shothoz mindenképpen új karakter kell végül is? Nem, az viszont nem kell az, hogy mindenképpen új karakter leszhetem. Lehet olyan, hogy valaki ugyanazt a karaktert játsza már évek óta, és viszi magával a különböző kampányokba. Uh -huh. Aztán majd valahogy magával elszámol, hogy azokat a történéseket hogyan mossa, meg fűzi össze, meg akár engedi -e neki, hogy behozza azt a meglévő karaktert. Uh -huh. Jó, és akkor, akkor kezdjük a Vansett az ilyen rövidebb kalandokkal. Mi ennek az előnye, mi ennek a hátrány esetleg? Előnye az, hogy rövid, ami, ami mondjuk már rögtön. Többen jó, mert könnyebb talán rá embereket találni. Sőt, eleve a másod nagyjából arra tök jó tud lenni, hogy esetleg új emberekkel, vagy pedig egy új rendszert kipróbálj. Tehát mindenképp a rövidségéből adódóan ez egy valaminek a valami vesztelésére próbálására jó tud lenni. Vagy amikor egyszerűen a mesrőlnek nincs egy kampányi ötlete viszont van egy darab izgalmas, mondjuk, nyomozós kaland ötlete. Szóval, tehát nekünk tipikusan alkáló, kalandok, vagyok, a károly kalandok voltak ilyen válsatok. A leggyakoribb helyzet, amikor ezek előjönnek, ahhoz a a, a 40 esre haza kéne menni. Ja, van, van három óránk, akkor csináljunk valamit. Tudod mit? Kitaláltam egy sztorit, nyomjuk le. Az az a baj ezzel -e, hogy 1040-esre kell venni, hogy a karakteralkotás általában 3 és fél óra és akkor miről oda kerültök, hogy lehet játszani, Így akkor on. 20 perc van játékra. De majd milyen jó lesz legközelebb. <gül> <gül> már, már, már, már majd csinálni. Igen. <gül> de <akkor> már kompány. <gül> <gül> Na jó, de egyébként ez is végül is elég nagy hátrányhoz tartozik, hogy a karaktert azt mondjuk el vagy előre le kell gyártani, ugye korábban már egy, külön, nem egy alkalommal, hanem, hanem egy csak mondjuk a mesélővel összeülve. Vagy pedig a mesélő ö, megalkotja ezeket a karaktereket, ember lehet választani. Például egyébként többnyire. Többnyire például az a, a verseny ö, versenyeken én versenyeken ilyen másatlandok szoktak lenni. Nem kizárólag, mert ö, tudom, hogy léteznek ilyen kampány jlegőbbek is. Egyébként Feltételezem, úgy, úgy kezdődöm, hogy azok is végül um, több ásadból áll, de végül de összefűződnek ezek. Nem tudom, ezek megoldják bár, bár el azt, hogy a, egy adott csapat az tovább viszi a karaktereiket, vagy nem. Szerintem lehet tovább vinni a karaktered. Lehet. Uh, igen. Szóval meg kell előre alkotni a karaktert, mert ott tűz le, akkor, akkor lehet is sok idő Vagy pedig olyan szabályrendszer kell, ami, amiben pippak közt felátraknak a karakter. És milyen ilyen szabályrendszerek vannak, ahol De mondjuk ez, ez teljesen más téma ezt hagyjuk, akkor ezt majd egyszer másokról beszélünk És akkor... Delta, Delta Green. Green Delta Green, ja, igen Delta Green, viszont egy gyors messze Hát jó, nem mert nem sok mindent kell válogatni, dobálgatni, nem. Akámból van egy kész template, így mindenkinek menni a rajta. Igen? Igazán azzal megy el az idő, mikor adogatja az ember a pdf-et vagy a könyvet. Igen, PDF a legális pdf-et. Rég adogattam közben egy pdf-et. Igen, <gül> hát, igen, mert volt olyan, hogy csak egy okos telefon volt és akkor azon volt és akkor azt a... Várja már, körbe. a fizikális pdf az a kinyomtatott papír. Akár, például de nem, én úgy gondoltam, hogy cég a -e közé az adatjéket, és akkor bedugjátok, és akkor a közös neuróhálón átküldítek egy pdf -e. a PDF-et, de csak ugye egy ilyen izé van, ilyen kódolt PDF, amiből egy darab példány van, és amikor átmásod, akkor letörlődik a saját agyadból. Igen, meg fertőzés veszélyesnek Bár mondjuk végig vég gondoltam, mert egy papír, az igazából a fizikális docs -fájl, a pdf a laminálva van a papír. Össze <síthat> írni. Kicsit tévedtünk szerintem, de a Szerintem beszélgessünk a hosszú kalandokról akkor. Oké. Hát az, az, az eredménye, meg... mi ennek a hátránya? Most a hosszú kaland egyébként szerintem szerkezetileg meg elég hátrányban egyenlő a rövid kalandhoz, csak annyi egy hosszú. Talán egy kicsit több lehetőség van néhány dologra. Hát azért egy, egy de... kampányban, vagy hosszú kalandban. És a kampány meg a hosszú kaland az ugyanaz? Nem. Nem. Ja, úgy kezdtük, hogy a rövid kaland, meg a hosszú kaland, az kaland. Csak a rövid kaland, mondjuk két órás, a hosszú kaland, egy délutáni. Mm, ja, én azt hittem, hogy a hosszú kaland az ö, úgy hosszú kaland, hogy mondjuk három alkalom, mert mondjuk annyira hmm. háromszor mondjuk négy órát játszotok, mert egy maga a történés, ami történik, az nem fér bele egy alkalomba. Mondjuk, okay. hogy megérkeztek a kizé a Régi, vagy valami rokonnak a elhagyazott erdei kis kunyhójában felderítitek és akkor a második kaland, hogy kiderül, hogy azért valami turpisság van, és akkor nyomozgatók, és akkor mik a negyedik kaland, hogy valami kísértetyát a kastélyba a szomszédtelken, és akkor ott legyőzítek a gonosz szellemet. Jogos, e, jogos. És akkor ez nem egy kampány, hanem egy darab kaland, kvázi, csak ugye tő, annyira hosszú Jelenetek vannak benne, hogy nem fér bele egy játék alkalomba. Hát akkor végül is, és akkor mi, mi hány kalandtól mondod azt, hogy kampány? 5 játéktól, vagy hogy? Á, inkább úgy mondanám, hogy amikor már más sztori is belekeverődik, vagy Aha. nagyon elmozdul a indulási helyszíntől. De amúgy erre is biztos van már egy jól meghatározott ö, fo ja, fogalom, vagy ilyen fogalom meghatározás, hogy mi a kampány, mi a hosszú kaland. Értem, Értem. Érdekes egyébként, mert végül is szerintem tökre nem, nem egyértelmű, hogy mit, mit lehet nevezni, ez egy ilyen ingványos talaj, hogy mondjuk mit nevezel kampánynak, mint mit nevezel egy több alkalommal a játszott kalandnak, mert elég hasonló a kettő, hogy egymásba egy fésülődnek, de, de érdekes, mert például nem gondoltam már, hogy egy hosszú kalandot ezt végig is így is, lehet, így is fel lehet fogni, hogy, hogy, hogy több játék alkalom során játszod le, de akkor, akkor végül is egy, egy kaland az nagyjából egy egy vagy egy, egy, egy történet szá, esetleg még egy-két mellékszá, de egy főszáról szól. Olyan, olyan, mint egy minisorozat nem? Tehát igazából egy storyt, négy-öt részben megcsinálunk. Uh -huh. Vagy érted, mint egy könyv, és akkor Ez. a kampány meg olyan, mint egy könyv sorozat, egy regény sorozat. Ja. Hm. Tudod, is... amikor, amikor mi kampányt voltunk régen, az körülbelül olyan ilyen epozitikus volt Vagyis inkább, hogy a, csak a háttérben volt egy szál, ami kötötte össze a, a különböző kalandokat De Elég hosszú kalandok voltak, érted? Igen, igen Tehát, igen. hogy egy bizonyos dolgot kellett csinálnunk, úgymond És annak volt egy háttér tartalma, például az a szobros sztori, tudod? Uh -huh. hogy a szobrok mindig ott voltak, mi véletlenül voltunk szinte ott Aztán elkezdtük már keresni, tudott belemélyedni és így alakult ki, hogy végülis a egy HT lett a főstory, és így lett az egész egy kampány. Úgymond. De maga az a koncepció szerintem csak mert egy ilyen hosszú kalansort nyomjuk. És aztán így bele lett lesz csempészve az egész. hosszú, tehát hosszabb, ilyen játékszessőnöket mindig könnyű csinálni. Röv, ugye hogy utólag mindig össze tudsz rakni, hogy most már ilyen sok, egy, most már egy kampány nyomunk. De, csak azt mondom, hogy végtelenig lehet bővíteni egy kalandot szerintem. Azt tuti. Azt, azt de... megtapasztaltuk. Igen. Tehát mennyi, mennyi idén nyomjuk az utolsó kalandot? Sok, sokkal nehezebb röviden tartani valamit. Igen. Ezt, ezt veszem észre. Tehát inkább az, hogy nem tudom, hogy egy vansat, hogy lehet... Sosem volt szerintem sessionünk, ami legalább 5 óránál kell rövidebb ideig tartott nem, volna. De, de például erre a paranóiai játék az teljesen jó példa erre, mert már kitalálta, hogy jó. mi a vége, és akkor, hogyha elértük azt a végét, akkor frácok, itt a vége akkor annak Lehetett volna az mondjuk, lehet, hogy 20 jó, nyilván 20 perc, nem, de ott volt a vég és akkor az ennyi. Lehet, hogy húztuk volna 5 órán keresztül is, akkor is egy bounce lett volna, nem? Meg függő is, a kalandmestertől is, mert Márki is hagyhatta volna, hogy jó, akkor elmegyünk izép van, mi bárba is iszogatunk, hogy vagy akár mi is így ö, elbasszuk az időt, és akkor mindenféle hűségeket összeszedünk menet közben, és nem adunk a fősztorival. De, hogyha feszesen tartja a gyeplőt a, a mesélő, akkor halad a dolog, meg hogyha van egy irány, ahova haladik, és nem pedig úgymond így ö, matatni kell a sötétbe, hogy akkor merre is tart a ö, kampány, vagy uh -huh. miket kell csinálni, akkor ö, elég. Ha olyan a játékosok, akkor elég gyorsan rárepülnek az objektívre, objektívre. Eleve nyilván szerintem, hogy abba győzünk meg, hogy ez egy, ez egy ilyen egy, egy alkalmas kaland, akkor a játékosoknak is azért hát közelességek azért úgy hozzáállni, ja. hogy nyilván elkezdhetnek mindenféle más csinálni, csak akkor egymásnál rantják el a szórakozását. Kívül, hogy ha mm -hmm. ezt szeretnék, akkor csak a mesélőnek mondják el. <laughs> Te, tehát akkor végül is, hogyha mondjuk a paranájánál maradunk, és ugye megkaptuk azt, hogy Nekem, nem is emlékszem pontosan mi volt, de az a lényeg, hogy nagyjából tiszta volt, mit kell csinálnunk. De hogyha mi a bar hmm. helyet jobbra mentünk volna, akkor gyakorlatilag megsziladtuk volna egyrészt már, A másrészt nem, az válságra mentünk volna. Igen, igen. Értem. Valaki valami hozzáfűzni való-e ez esetleg? Ja, most akkor a kampány, az között. A kampány, ja, hát a kampány az életút között... Között, között szeretetek mi a különbség? Mert... Én úgy látom, hogy nagyjából ott lehet megfogni, hogy, hogy a kampány ez mondjuk egy, egy hosszabb sztori ív köré, uh, köré épül, épül fel, még az életút pedig egy vagy több karakter köré. És hogyha ez, ez a karakter mondjuk így meghal, akkor mondjuk az ő életút az úgy nyilván vannak vége esetleg egy másik, átveheti hogy egy másik karakterek szintén ebben van az túl érde, de hogy nagyjából itt csak arról van, hogy ez egy, egy szandboxosabb felfogás szerintem sőt, a, a, a sőt, azt nézzük, a... Bocsi, csak Bocsi. nagyon eszem. nagyon itt van, ezt még mielőtt okay. de hogy nem az lenne a legegyszerűbb, hogy egy karakter több kampányt is tud játszani, de életútja csak egy van az, a vége, az egy ilyen végállomás, az életút. Igen, igen. Ezt mondjuk jó, igen. De bocs, hogy ez... szálljunk Nem, nem, nem, semmi gond, ez egy, ez egy jó megfogalmazás. Én még azt akartam mondani, hogy szerintem ez a kaland kampány életút ö, egy felosztásban, az életút lesz talán a legszendboxosabb, a kaland meg a legkevésbé. Tehát mondjuk egy, egy kaland az egy ilyen, hát nem Road mondjuk, de hogy ez mondjuk egy story, tehát az iz elejétől végéig valamire halad. A kampányban már mondjuk halad valamelre a sztori, de azért vannak, vannak mellék... mellék... mellékutak. Még egy életutat mesélve az én, az én tapasztalataim szerint az... jóval többször lesz az, hogy akkor... akkor elindulunk valamelre, és akkor... ...amit ugye a karakter van író, vagy hogy akari íjépül, az ő, az ő tettei lesznek... lesznek... Ezt akartam mondani, hogy az én fejemben inkább úgy van, hogy a... De kampánynál. A mesélő az mondja lesztek itt egy történet, amit én le akarok mesélni, hozzatok hozzá a karaktereket, hogyha meghalnak nemet közben a karakterek, akkor ismét tovább a sztorító, erről, úgy nem erőlteti a meső, de hogy nem engedi el a dolgot, és akkor, ha mesélni akarja ezt a kampányt, akkor meséli tovább. Viszont élet utnám meg megmondja meső, hogy hozzatok karaktereket, én akkor ö, a karakterekhez kitálok egy történetet, és akkor ott a karakterek a fókusz, amíg a kampány nem maga inkább a, valami történetet akarnak elmesélni az életútnak, meg csak a karakterek el vannak, ki vannak engedve van a nagy világba, és akkor hajrá. Jobban is a saját célokat tudnak. Igen, és akkor azt meséli, azt viszi a meséket tovább. De ez, ez csak hogy én. én így szoktam, vagy így állok hozzá, igazán nem volt, mert mondjuk, hogy szóval, amit most játszunk, az nem út, hanem egy kampány. Uh -huh. De egyébként határosod, határosod, szerintem az életútnak, legalábbis az én karakterázatok. Ja. Igen, mert azért ez, ez elég régen kezdődött ez a kampány, amit most játszunk, és gyakorlatilag Mark benne az összekötő elem, mert már ja. ez mindegyikben ott volt, és, és gyakorlatilag, nem mondom, hogy ő irányít minket, de az elején meg a fő szerintem ő mondta, vagy hát ő uh -huh. volt az, aki azt mondja, hogy ezt csináljuk, mert ez nagyon jó lesz. Ja, meg még eszembe jutott valami. Ez, ez, az... ez a kampány, ez nem a karaktereknek az életútja hanem a miénk. <gül> ja. <gül> Igen. Mintes <gül> nékik. hogy az élethútynál ilyen uh, karakterarkt még szerintem van. Vagy az még talán jellemzője, hogy nem feltétlenül mm -hmm. a bemenő karakter, uh, változatlanul jön ki az életútnak a vége, hanem pont az a lényeg a az életútnak, hogy a végére megváltozzon valamennyire a karakter, hogy nem is, hogy ez a lényeg, de hogy, hogy vele jár, hogy nem ugyanaz az elején a bemenő karakter, mondjuk egy, egy kis teljes álló bárt, és a végére meg ö, egy, mondjuk egy kiéget alkoholista a leszülött valami leszből, ami túl sokat látott a világból, vagy érted? És közt meg mondjuk lehet hogy egy ilyen super, hatalmas hős, aki megmenti a királyságot, utána meg a miatt kiderül, hogy nem is megmentette a királyságot, hanem mondjuk elbukott a királyság, és így, így megvannak ezek a csepterek a karakter életén belül. Míg egy kaladnál, mondjuk bemehetsz ugyanaz adinna és a végén ugyanaz alapadidnal jössz ki, csak úgyhogy mm. már legyőztétek a főgonosztat, melyik kampánynál pontosabban. nem ha a kampányban is van változás, de valóban ja. kevés, kevésbé lesz fókusz. Volt egy nagyon érdekes ilyen életút, amit egyszer mesélt hát, róla, hogy egy ilyet fog csinálni a saját csapatával a de Kicsit eltér az ettigi definícióktól, de ez egy olyan életút volt, hogy igazából egy olyan keretbe rakta az egész sztorit, hogy már a karakterek öreg, akként vannak kihallgatva. Mm -hmm. Tehát, hogy az egész egy flashback, úgymond, hogy utána meséli oh. a sztorikat. És De azt, az hogy nem az... sicsit... Az... Izé. limitálom, mert muszáj akkor tartani nem őket. Nem feltétlenül, épp ez az, hogy... Mert nem mindegyik van ott, azt nem mondják, hogy hogy hallgatják ki őket. Mert az is lehet, hogy csak valamelyiknek a lelkét hallgatják ki éppen. hogy mi történt? Oh. A... Mert egy, egy ilyen kurva nagy epikus, pianoni inkvizíciós cucc, tehát izé Lárdorban hallgatják ki őket, tehát még az is fel van vezetve. És ő előre megírta az összes karaktert, tehát nem, nem a játékosok választották, vagy nem ők rakták össze maguknak, hanem ő azokat mind előre fejjezte, megírta. Pont annyi főre, tehát az egészet kitervezte, az egészet, hogy ez lesz az életútjuk körülbelül, is kíváncsi, hogy mit fognak csinálni És végül is Az a vége, ennek az életútnak, hogy visszatérnek a jelenbe És hogy az eddigi kalandok alapján milyen megítélés alá tartozik Tehát ki fogják őket vajon végezni, vagy hősként fogják izélni. élni? Kicsit, kicsit, kicsit nem értem. Mi? Én kicsit lemaradtam De hogy, vagy melyik résznél? Nem, nem értem az egészet, tehát hogy, hogy a lak, Tehát, hogy gyakorlatilag egy interjú az egész És akkor a... Nem, nem tudom Nyilván maga eljátszott dolgok azok, azok olyanok, úgy, úgy Aha, mentek, a egy a kaland az, az első kaland az csak ez, hogy ott vannak A már öregként, kihallgatásként De Eznek az a, a kalandnak úgymond ez a fele És aztán a session meg folytatódik, hogy az első igazi kaland Értem, értem, értem, értem Pont, ez szerintem ez pont olyan, amit hiszé. Ki az a rendező, akit nagyon szeretsz, és minden, hogy Isten király császol? Én? Igen. Uwe Bolt. <gül> <gül> Michael B. <Bay>. Nolan. <gül> Nolan. Nolan. Tehát az, az egész fordított időrendben megszint. Értem, értem. De ez meg kell. Ez az, amit jártam ez anyátokkal, nem? az, Mi? igen. Mi? <gül> igen, amúgy. Az. Így jártam anyátokkal játék. Ja. Nem hm. mindegy, de az is, az, az is egy életút, csak itt pont meg van fordítva úgymond. Hm. Épp ez az, az, hogy nem, nem egy olyan szabados sandbox, mint amit eddig mondtok, akkor pont ellenkezőleg igazából már. Előre nagyon ki is van tervelve, hogy mi az az életút. Érdekes. Mm -hmm. És akkor ezek közül, amiket mi felsoroltunk, melyikeket szeretitek? És. Esetleg várazott-e, hogy, hogy mint régen a one shot ő most már az életutakat, vagy a, a, a kampányokat, ez, ez várazott nektek valamilyen szinten? Én régen nagy út fan voltam, de, de most, most, most, most már nem egyre szeretem. A, a kampány jó, a, és kezdem most mostanában meg, nem tudom megkedvelni, vagy meg látni az erőnyt ezekben a one jó, jó lenne sok mindent kipróbálni. Igen. Meg egy ide után elfelejtett, hogy mit játszottatok a kampányban a részleteket, hogy megvan nagyjából, hogy mi történt, de is könnyebb gyorsan túl a klanton, és így egybe le tudni, és nem pedig akkor, akkor hány HP-n volt, meg hol jártunk, meg, meg mi, mi, mi a küldetés, hogy volt ez a csapda, amit, vagy ez a rejté, amit meg kell oldani? Na igen. Ez most egy, egy, egy kaland egy teljes játék lesz, ez egy teljes kerek egész, és azért nem kell ezzel foglalkozni, legutóbb, hogy csináltál, mit csináltál tervezni, mikor lesz legközelebb, hogy lesz legközelebb, sőt, még az is jó benne, hogy esetleg, ha valaki pont nem ér a, annál a játékot, hanem vagy esetleg valaki más is táír, akkor sincs probléma, mert az is csak arra, az egy, egy játékra szól. Ami egyébként nyilván ez összefügg azzal, hogy régen tengeri ideje volt az embernek, most már is ugyanúgy, hogyha ezt tudjuk elni, nem tudom, négyen délutára. Ja, hát Én ez jel... egyébként a funshatnak vagy ennek a rövidebb kalandoknak annyi előnye megvan, hogyha... Ez kicsi spoiler, mert hasonló, tehát hogy, hogy a lényeg az, hogy, hogy egy délutánra jettek rá egy estére, akkor azt simán le lehet tolni, és akkor az tök muka, és akkor nyilván mindenki ezt preferálja. A 8, meg 9 órás sessionök helyett mm -hmm. Szóval annyi előnye biztos lehet Igen Nekem az a... Én abból a szempontból szeretem így a rövidebb kampányokat Sőt, vagy inkább a válsatokat, nem tudom, hogy Na, hamar már játék közben rá tudok unni a karakterre, úgymond Már jönnék valami mással, hoznék valami mást mm. És emiatt van az, hogy én inkább reformálom a rövidebb kampányokat, már Tudom, amikor már kiátszom, meg megnézem, hogy milyen ez valójában, ahogy elképzeltem fejben, és hogy milyen kaland, mi, mi nem a, olyan. Mi a story is nem tudom átvenni, mert Tök jó hoztam a városi fücsúrt, aki tud magyarázni, és négy kalandja az erdőben mászkálunk. Oh. Nagyon jó. Nagyon jó. Tehát akkor már váltanék valamire, ami használható. Miért De... oh, yeah, megölöm a karakteret bármikor. Egyszer... Egyszer próbálta meg, azt nem sikerült neki hogy az arról szólt, ez a, akkor a, a menjünk kalandózt, az, az ezt jelenti méteinél. <gül> Jó, megtanultam, felírtam. Minden NPC és minden PC a halálra kívánkozik nálam szóval. <gül> <gül> és akkor már neked változott ez, ez életed során, hogy eddig a, mit tudom én, a kezdetén az életudat szeretted, most meg már inkább a pársitok felé hajlasz, ami Mostában nem annyira jön össze, de talán mostanában igen. E, Én most jelenleg arra várok, hogy ha lejátszatok ezt a kampányt, akkor szerintem lehet, hogy következő néhány alkalommal majd ilyen másokat kéne. Van egy pár, pár dolga, amit ki lenne kipróbálni. És csak jó lenne, hogyha. Ez összejönnek. Csomó lenne a Csomó játék van, amire végre szeretnék játszani, mert sose volt rá lehetőség. Uh -huh, És ha uh -huh. egy-egy kaland lenne, egy-egy világban például beszéltük múltkor, hogy egy warhammer sem lenne rossz egy Delta sem lenne rossz is kéne Megnézni egy... Vampire, egy Mage Ja érdekes egyébként a Vampire, mert az amíg szerintem klasszikusan egy olyan ilyen életútás dolog Az amíg nem is hallottam, egy hogy halott. Egy Vampire kaland egy... na másod... hát nem tudom Egyrészt nem is senki szerintem úgy sok minden belőle de másrészt nem is lesz érdekes, de biztosan léteznek, létezik olyanak, hogy ezt így tök tudnám mesélni egy-egy alkalmas valamit. Valahogy nekem legalábbis lehet, hogy azért, mert mi mindig így játszottuk, de, de, de mindig az volt a lényeg, hogy egy ilyen egy karakter, és akkor annak a tevékenységeire épül az egész, vagy ha hát, hát ek... hát többen vagy, akkor többen. Nekem az lenne a legjobb, ha felváltva játszhatnánk több különböző kampányt, úgymond, mert akkor nem tudok ráünni, ráunni olyan hamar egy-egy karaktert Mert akkor tudod, el tudok váltani, varhemörös ös el tudok váltani, következő alkalommal a Delta Green-es üzére Félőrű stázi ügynökre, vagy valami, tudod? Azt hittem, hogy taxisra, indiai <tos> taxisra Pakisztáni! Pakisztán, watch Ak akkor minden jól értem, hogy te igazából szereted a, a kampányokat? Mit én, hogy legyen egy-két, vagy igazából kettő-három karakter és akkor ezek között szeretni váltani? Vagy ezt te hogy preferálnád? Én így, ja. Tehát pont ez, hogy több különböző karakterrel lehessen menni. Uh -huh. Úgymond. Mondjuk a Delta erre jó ízén, mert gyakorlatilag hát két tanulat meghalsz. Épp az a baj a Delta hogy az amúgy is az, hogy ott nem úgy se lenne sokáig még, ott meg azon aggódnék, hogy meg el az egyik túlságot nem is. <há> az tőlebb, nem szólt kötődni hozzá. És sz -sz Szöcs, te hogy preferálsz, melyiket preferálod mesélni? Mm, régen is megtalálem most is szerettem a, a hosszabb kampányokat, az ilyen átévelő kampányokat, meg, meg szerintem egyszer kétszer meséltem ilyen életútat is, ilyen, ment egy ilyen igazi életútszerűséget. De egyiknek se vége, és most már úgy végül, hogy valami pár alkalmasat, vagy ilyen válsát szerűt jobban szeretek mesélni, ami egy alkalommal lehet tudni. Szóval az otthoni csapattal a karácsonyi program az lett, hogy egy ilyen one nyomunk. Szerintem előző két évben Call of ilyen századfordulós Magyarországon mindkét, vagy nem is egyik alkalommal századfordulós Magyarországgal, másik alkalommal pedig Vesternes lúziánában. Louisiana-ban, most meg idei karácsonykor pedig Star wars nyomtunk. Vásáltal, és teljesen jó élmények voltak már, amikor komolyan vette a csapat, és nem éppen széttrollkodták, és a vagy a küldetésadót nem elrabolni akarták meg kisarolni a pénzéből. Rahat játékosok. Mindig ezt csinálják Már csanoznak Igazából eléggé más preferenciája van mindenkinek uh -huh. Én általában úgy vagyok vele, hogy megszokok ki karaktert és én azzal szeretek játszani Féle a tolvaj Én várom már a... a a delta green-es kalandokat, hogyha azzal fogunk játszani, de egy-két válaszatban is benne vagyok, mert szerintem amikor paranoyával játszottunk, az igen jó móka volt, szóval hasonló, jöhet még mindig, főleg hogyha vicces a dolog. Uh -huh. Kicsit uh, egész... most kicsit... Úgy értem, hogy nagy a belépési energia, amit bele kell fektetni, ugye, mint játéknál szerintem, mert az egész szabálytát kell olvasni, karakter, mindig karaktereket csinálni. És a többi, ez és a többi. mesélőnek Macera úgy érzem, vagy Igen. azért uh, nem rajongok annyira, ezért a Vansat is akkor uh, mindig más játszunk, mert Igen. Macera nekem egy emberként uh, gyorsan megtalulna a szabályokat, ha meg nem tudom, akkor meg az a probléma, hogy harc közben, na ez miért így van, az miért úgy van, ez hogy kell, ez miért kell, és akkor, Igen. És akkor az kell, mi... neked, neked tudnod kell, a játékos, meg nem fogják tudni az első alkalommal. Sőt, egyik alkalmásra soha senki nem fogja olvasni a szabályokat normálisan. Nem. Kivéve Mételyt tudom, Kivéve. Én már el is olvastam mindet. Nyilván ja, nem kell egyébként minden fejből tudni, mert a... Se, de, de legalább jó, hogyha tudja, hogy, hogy működik ez az egész, meg így van egy meg tud ilyen kétletintéssel, meg a amik jelentősen nem, nem változtatnak mondjuk a szabályakönyvhez. Szabálykönnyes esélyekhez képest, tehát ezt yeah. Jó, plusz kettő, és akkor megnézzük később, a ja, plusz három lehet, van, hát nem számít. A végén úgy is leredukálódik az egész, ha dobja dobják az majd megnézzük, mi lesz. <gül> tehát ez a... <gül> majd majd B20-szal, egy hogy valami Dott érmét körülbelül. Igen, de hogyha... Most azért jó, hogyha ismertek egy csomó játékot is, akkor... Mindenkinek van egy preferált játék, amit szeret is mesélni És akkor van egy összeszokott csapat És akkor mindig van, egy jó, akkor most faszom, játszunk Deltagame-nál És akkor én mesélek, lesz arom, játszunk csak Na, ha 디csén, mit Delta t fogsz mesélni következő. Isten <workouts> <sid valid> <fruit> Mit fogsz meg mesélni? mesélni, ricsim game valamit soha semmit valamit, szerintem Meséltad nekem magyarázz Az életemet fogjuk játszani, kurvónál most lesz <animal accent> Rendkívül érdekes lesz ennyi sikertelen dopás után, hogy lehet még valaki életben. Én is értem. Értem. Na jó, ö... Szerintem már jó belecsúsztunk abba, belecsúsztunk abban, hogy játékosok cserélédése, ilyen hosszabb lélegzetvételű kampány esetén hogyan működik általában, milyen lehetőségek vannak, hogy megoldjuk, és, és mik a problémák ezzel. Nekem hirtelen probléma az az ott eszembe, hogy ö... Hogyan találkoznak a karakterek, ez hogy kell bemesélni úgy, hogy effektív legyen, és ne veszel el a karantból három óra azzal, hogy megismerkednek a karakterek, és ne üljék meg egymást. Ti milyen megoldásokat tudtok erre? Ha mi, ne üljék meg egymást? Micsoda? Mi? Hát ilyen soha nem fordul elő. Hát eh, mi? legegyszerűbb. Kosmá, már vagytok a teszékeden ül. Na miért? <síns> Na, mi Na mi egy másik asztalhoz? Á. Á. Még egy Felít, ő Mi van, nem tetszük a széked? <gül> nem <"Igen>, akarsz <gül> már ide, Ma te széken, azért ilyen büdös! <gül> egy, <gül> e egyébként... Bela Sajernő szerint e úgy a legszélszerűbb, ha már megvan, hogy legyen már a játékos egy kicsit kedves, és így olyan karaktert hozzam. Ami beleidik a dolgokból meg így mesélne, nem beszéljen meg a mesélővel hogy hő, jó. Mint például egy piron egy csapatban hozni egy gyilkos Gorbi ki fejvadászt. Figyelj, <sínt> legyen, legebb magát egy Pia <sínt> <nélkül. Már sínt> akkor... Roni már látom. <sínt> Shot fire. <sínt> most most, most ez, ez valami utalás, hogy, hogy ki hoz ezt. <sínt> Mi? Mindenki fejvadász, az. úgy az a vége, hogy mindenki fejvadász. Mindenki fejvadász, aki átszázza valaki magát. És amúgy a... mindenki varázshasználónak átszázza magát, és senki nem tud végül varázsolni. Igen. Uh, igen. Na még egyszer, mi volt a kérdés, bocsánat? Azt, hogy uh, játékosok cserülédése hosszabb lélegzi... lélegzetvételű kampány esetén, hogyan lehet ezt megoldani, és hogyan ne oldjuk meg, mi a rossz taktika? Mm. Ebben a mostani kampányban nagyon sokat cserélődött a parti. Már az egyetlen ember, meg a okvallóki, aki itt veleitől benne van. Nagyon jó mert ez... de nem is de hogy nem is csak, hogy sok játékos meg karakterrel együtt, hanem még a rendszer is cserélődött közben. <gül> ja, hogy három-négy rendszert elhasználtunk menet közben. A... Hogy oldottad meg? Jöttek és mentek is karakterek végül, és miért ja, Utazás közben leváltak a csapatról, így két város között, ilyen narratív részben, úgymond. Uh -huh. nem, nem volt már ok, hogy tovább jöjjenek, volt ilyen... Hmm. Legutóbb a... Izénk a Driádunk. ő simán kb. ugye a csapatot mert is hogy, hogy egy egy egy jó személyiségű, vagy jó hozzáállású karakter volt, úgymond így természetközeli a Kassarok is nem igazán volt összeegyettető a elképzelésével, hogy el kell pusztani a világot, meg gonoszkodni, meg leszurkálni embereket, meg feláldozni. Béteinek nem volt jobb dolga, úgy csatlakozott hozzánk. Igen, kalandozni akartam. Nem, itt én szerintem Zsoldos volt a legelejétől fogva, és pont ugyan arra ment mint ti, és volt egy Úgymond belett a csapat elé egy akadály, ami mind a kettőtüket akadályozta. A híd az élő halott tüzével. Őrrel. Igen. Megálhatott tőrrel. Ja ja. És azt valahogy meg kellett oldani, és az, az, általában az ilyen közös konfliktus az, az segít össze haverkodtatni a csapatot. Az jó nyitás volt, szerintem mindenki a volt az, az az első 15 perccel, hogy rábeszéltem, hogy öngyilkos legyen. Ez a... <gül> az a hogy nem sikerült nektek. de a nyitás. sikerült -e, Igen, de ezzel kezdtem, akarnak te. Jó. Egyébként az valóságban szerintem egy jó, jó <gül> jól az embereket. Meg kánat, a kétos. másik az, amikor ő... Tábortűz, és ugye oda jön hozzá valak a tábortűz az, az új karakter, hogy ól a tüzet, és akkor leülhet-e, vagy hogy már ugyanoda, hogy kergetik valami bestiek, és meg kell menteni kb. A ritka az azt hiszem, töm, a csapat, ami egy odatévedő embernek nem segít, vagy hogy fogják, és még ők is megtámadják, talán meg a work vagy a goblinok elévetik. Én, Én van, szerintem meg lehet oldani azt, hogy megismertsük, és ki is raboljuk, tehát azért... <gül> az életét legalább meghagytuk. Így van. <gül> <gül> és engedjük, hogy jöjjön utánunk, mert mindig kell a csicskás. Ugye? Esetleg kosmából, hogy meghívod egy italra őket, és akkor, na jó, gyere akkor velünk alapon. Mi baj lehet? Jó fog jönni egy ilyen enyveskezű vagy, ugye Ricsi? Igen. Én nem is, nem is tudom, hogy miért csatlakoztam, hogy csatlakoztam, hát évekkel ezelőtt volt. Szóval arra emlékszel? és szerintem menet közben valahol nem ég mába, de vagy valami hasonló módon. De... de úgy rémlik ez ilyen várándításos csatlakozás, hát, miért ne, oké megyek veletek Láttam azért a hatalmat velük, és akkor én is hatalmat szerettem volna, és úgy voltam, hogy eeeh, faszom, erők Nagyon belő volt a gangünk, csatlakozni a gang, gang. Bad out, de volt olyan is, aki, aki csak egy, akinek csak egy más áttya volt. Ja, sok olyan volt. Ki, jött és meghalt. Ja, igen, so, igen. Van, igen. aki megölte. Előfordul. De ott, ott X-ból nem lehetett mit csinálni, mert... Nem, de lehetett valami csinálni, ezt nem mondtam, hogy nem lehet mit csinálni, de hogy... ott egy ilyen okkultos, kultistás partihoz egy más, egy ilyen viharistán papot, és... Ö, ott igazából a játékos magának csinálta a problémát azzal, hogy egy szentfárral felmászott és rákötözött egy villámhárítót, konkrétan egy olyan szentfár, aminek a védelmezőjével alkudoznia kellett volna a partinak és a saját állítani. És így konkrétan ugye a parti ellen dolgozott a játékos. Hát uh, nem tudom, hogy. Ez tetszik, volt. tetszik, Mesélj. Hát, és a végezet, hogy felecsapott a, a villám a fába, a, dri, a Driádnak a pályába, és kiúladt e, kiéket. És a Driád azt mondta, hogy nem hajlandó ezetelni a partival, mert hozta, ők hozták magukkal ezt a papot. Csak akkor, hogyha azért, a parti oda az oldalára a papnak a szívét, akkor hajlandó ez megfontolni, hogy segít nekik. És ebből azt tett, hogy e, márk és az ork Győg az erdőben a apot, <gül> és a végén megölte valami parlangba. És tán a, de úgyhogy menet közben a, meggyőzte a másik triád a fának a, a, a védelmezét, hogy mégse ője meg, mert minden élet tent, meg valami hasonló szöveg volt, csak már nem tudtak szólni a varlókat, a mert annyira messze voltak, és oda odaértek, már beteljesedült a dolog. De ott, ott volt egy. A nem győzi meg, szerintem a. A zöld politika, hogy úgy mondja, Ja, de ott volt egy kemény ilyen szemkinyomós, egymást csapkodjuk és bírkózunk egyekolátszás, ilyen dulakodás a két játékos között. Hát, Én... já, amúgy játék szerint nem lett, nem lett volna szép, ha amúgy nem lett volna, nagyjából egyértelmű, hogy nem fog máskor jönni. Így, így nem volt probléma szerintem Ahogy egy kicsit, kicsit aggályos lett volna, hogy csak így egymásnak keresztjük a karaktereket Egyébként szerintem ez volt az első alkalom, hogy egy játékos karakter megölt egy másik játékos karaktert Májt, hogy konkrétan így megölt és akkor nincs már játékban, mert olyan nyilván volt, hogy bértők keresztül dobtak Dardával meg hasonló dolgok De szerintem nekem ez volt az első ilyen élményem Vagy ugye, ami az ein általános élményünk, hogy hagynak megdögleni igen de az csak te métei az csak te vagy engem még nem hagy, hagyott senki megdögleni persze mert, mert mert engem szeretlek az én nem, nem azt nem én... én veled játszom te meg velem játszol érted? De az a viszony így eszünknek amikor figyel meg játszol meg benne küldve sem biztos. nev ide figyelj amikor te meg én egyszer sem játszottam ez egy fact a hát tényleg, legutóbb meghaltunk, mindjárt. Jó, jó, de azt is én éltem volna túl egyedül, mert dobtam valami mentődobás, hogy valami hasonló. De mindenki meghalt, nem mindegy. Na mindegy. Na jó van. Na figyelek. Most kicsit nem butthurt vagyok, de így gondolkozok, van kattukok, hogy az lehetett volna hogy megoldani, vagy nektek mi a véleményetek, amikor a Partinak az egyik tag, és mondjuk tegyük fel, hogy az a játékos tovább maradt volna játszani, és ő rendszeres visszatérő játékos lett volna, akkor ö, mit kéne kezdeni azzal, hogy van egy karakter, aki amúgy ki, vagy egy játékos, aki kijátsza a karakterét rendesen, de a karakter ö, totál ellentben van azzal, amivel a másik három parti tag. Hát ez, a... egy, ez egyik megoldás, a megöljük egymárnyalémutó Igen. Igen. Igen, aztán a... hozzá egy olyat, ami, ami lehet Szerintem nem, ez nem volt probléma sőt, igazából nem tudsz mit csinálni Különben a... nagyon rövetetett, tehát van az egész Vagy megbeszéled vele, hogy hozzon másben karaktert Vagy hozz egy ilyet, és, és akkor is ide hogy Hogyha neki ez oké, akkor oké, ha nem, nem. Megkéríti azt, hogy, az, a... az, hogy Igen. és ő, és akkor ellenet fordítja a saját egy csapatodat, és utána meg ugye akkor az, az ő történet stá, szállam, megy tovább. Ja, és ez a másik egy megoldás. Vagy meggyőzik a... egymást a saját, hogy alkalmazkodjon az ideológiához. Ennél a pap esetében simán rá lehet venni, hogy a a nagyobb hatalom hagyja az Istenét, és egy igazi urat szolgáljon, érted? <gül> <gül> Esetleg belégyedtad volna Márknak a könyvébe, hogy ez megtűrt, meg kell tűrni ezt az embert, mert Hasznos célja lesz, és akkor belíroz, hogy az utolsó másodpercben fel kell áldozni, vagy valami, és akkor már megtűri. Ja. Vagy kell a vére valami rituáléhoz, mert ja, csak ja. az ő jó. Az a baj, hogy pont olyan karaktert hozott, akinek az volt a szövege, hogy csak az ő Istene az igaz úr, és minden más. Csak Igen, tényleg a válvány, és ezért azt el kell pusztítani. Szóval az a hogy olyat is hozott, aki nem volt alkuképes. Oh, tényleg így lett. volt, amúgy. Ugye Ranagó pappal meg lehet azt oldani, szerint. például, hogy megtörjön, megtörjön a hitében. Na jó. Ö, az előzőkkal azt hiszem, hogy mikor játszottunk két -e igazából, vagy múlt héten játszottunk, hogy játszottunk? Hétvégén játszottunk. Ja, hétvégén játszottunk, igen. Előfordult egy ilyen probléma, hogy ugye évek óta játszunk ezzel a kalandra igazából, és előfordult nekünk egy ilyen probléma, hogy azért néhány dolgot elfejtettünk, nem találtuk meg, ahol feligatuk, vagy nem így fel, stb. Holin. És akkor volt. Elment. A... Hát, elment a PC fejetek mellett a, a Poénon például, amit úgy évek óta építettem, Szerintem két éves poén volt, és így így nem volt. Én rájöttem, így... én be is karikáztam, hogy hol volt pontosan. Igen. Ez csak azért van, mert akkor még nem voltam. Igen, Igen, van, te Igen. én emlékeztem. Csak benned bízunk. Na mindegy, szóval a felvezetéshez, hogy, hogy történnek dolgok, meg nevek, meg helyek, meg történések, is hogy nyilván egy hosszú kaland után ez, ez óvatatlanul is elvesznek ezek a dolgok. Ezeket hogy lehet megoldani, hogy ezeket ne felejtsük el? Miért, mennyire Elkerít. gond ez, miért nem gond, és hogy hogyan lehet ezt jól csinálni? Jegyzködjünk-e? Ti hogy csináljátok? Ön, Szerintem ezért kéne csinálni. érdekéne a játékosoknak, kampánynak próbogatni. Igen. Ki kell jelölni valaki. az írnok és jegyzete el folyamatosan. És hát akkor játékosok hát mindig támít. más is. Igen, hmm. hogy hát nem egy, feltétlenül egy embert, egy kalandra egy valakit, aki összeírogatja, hogy mi történik konzisztensen, vagy lehet többen is jegyzeten, csak hogy egy valami egy darab átfogó, Helyzetlenyel, hogy mi történt az előző kalandban, és akkor ö, előző játék, vagy következő játékalkalommal visszaolvasni, hogy Igen, ez volt, az volt, megkérdezni a mesélőt, hogy akkor ez így helyes, és akkor azt mondja, hogy Ja, ezek voltak, de ez még volt, vagy nem mondja el, nem erősíti meg. Mm -hmm. Én nem erősíti meg. Hát mert mondjuk, hogy a, játé, a karakterek nem tudják, hogy az az információ, amit ők leírtak, azok leírtak, az tényleg fektel vagy. Értem. Ez csak egy vélemény. Hát, vagy a másik megoldás az az, hogy megbeszéljük azt, hogy nem fontos. Érted? Nem muszáj mindig ugyanazzal a névvel. Tehát, hogy... Igazából ez az már, hogy a kalandmester se úgy építse fel a kampányt, hogy megvesznek ezek, jegyezve ezek a dolgok. Most a pontos nevek, stb. Vagy mindig ugyanazok a nevek jönnek vissza. Jó, eltöntj egy Hogy ennyi, nem, nem nyomunk hozzá a kampányokat, meg sűrűben játszunk. Ez a egészerűbb. Ezzel a, így lehet megoldani. <síns> <síns> így biztos. Így biztos. Vagy, hát ez, vagy gépesz, vagy felveszed, aztán... Azt mondjuk Ricci felveszi és aztán soha többet nem nézzük meg Hát ez így van a... a... a... a... a... De, a... a... de úgyis kicsit is nézhetné, érted? Mindig amikor elfelejtünk valamit csak Csak vissza kéne nézni, de 40 órát 40 órát igen <síns> Csak <síns> És hogy beveik már mikor is játszottuk És akkor nézni ezt vissza Tudok egy jobbat? A mesérőhez mondja el mindig, ami fontos Mindig mindig tart egy előző részt Egyébként a CM6 The Walking Dead. Ugyanis. És akkor összes epizódbany fontos lesz ebben a koronba, azt el elmondja. elmondja Egyébként el, az, az, elmondja. Az, az nem volt rossz, hogy uh, szücssi az, az mindig kérdezi, hogy. vagy Nem, nem, nem rossz, hogy szücsé, az mindig kérdezi, hogy. na, el is tűnt szacsi. Visszaté szücsi. Ah, bocsánat, beleszaladt a macska a ruterban és elszállt a net. Mikor <gül> esít? Nem volt szakadva, hát csak felírom, hogy nagyjából itt környékén van Szöcsé, szok, meg szoktak kérdezni Ja igen, igen igen, szerintem az teljesen oké, okay, hogy ö... Szöcsé az mindig megkérdezi kaland elején, hogy na mire emlékeztek és ott nagyjából összeszedtük mindig, hogy akkor előző kalandban mi volt és azt szerintem az tök jó kis ilyen emlékezett cucc volt, hogy, hogy akkor vissza is jönnek a cuccok, ilyen képbe is kerülsz, meg hangulatba is kerülsz és akkor mehet tovább a kaland, szerintem az egy jó vagy azért, mert a szöcsigek sincs sejtelmes, <gül> Amúgy általában az is benne van, hogy én is kíváncsi vagyok, hogy ti mire emlékeztek, és nem, nem emlékeztek, akkor, és én sem emlékszek, akkor az nem volt elég fontos, hogy. De Ugye, van, hogy valamire, nektek rémlék valamilyen ennyike, aminek semmi köze a kalanthoz, de valami mellékszához. Igen, akkor azt úgy vagyok, hogy jó, akkor ezt felírom, vagy visszanézem, vagy akkor még rákérdezek, hogy mit emlék, mire emlékeztek pontosan azzal a kapcsolatban és akkor max van egy plusz mellékszel, amit lehet, hogy következő alkalomra jobban kidolgozok. Nekem van egy kérdésem egyébként, hogy volt-e veled olyan, Szöcsi, hogy valamire mi nem emlékeztünk, vagy abszolút nem is érdekelt minket igazából, Igen. de más, máshogy volt jó, hogy mitől más, más dolog történt, vagy más volt a neve, vagy más volt az, aki adtak veszed, vagy hasonló, és akkor ezen változtatták kalant két kaland közben? Volt, abszolút az előző részem volt egy ilyen járványos pestis szál, amiért uh, nem akartam, hogy túl gyorsan haladjunk, úgymond, és uh, ilyen egész városokat skippeljünk, hanem legyenek, ha már meg, meg kell állni a csapatnak egy városban, akkor ott legyen történés, és nem pedig csak az, hogy így oké, okay, itt voltatok, megszálltatok így egy, estét egy, az első nagyobb városban uh, egy ilyen Wilderness, uh, kalandos rész utáni hegyi hegyi fennségokon utazgatás után végre civilizációba vagytok és annyit mesélek rá, hogy akkor átutaztatok rajta, hogy akkor legyen valami történés. És ott annak az okai ö, bonyolultabbak lettek volna, vagy más lett volna, hogy lettek volna a vámpírok, meg ilyen kultusz, meg hasonlódók, de másfél lett végül megoldva, és egy ilyen heist lett belőle. Értem. Például, szóval volt, volt ilyen, hogy módos menet közben a kaland azért, mert más irányba mentetek el, de szerintem ennyire rugalmasnak muszáj lenni a mesélőnek, hogy nem, muszáj, nem szabad ragaszkodni teljesen ahhoz, amit kitaláltál, mert nem biztos, hogy élvezni fogja a partit. Ja, érdemes, nyilván kell egy kicsit. Valaki valami hozzáfűzni való esetleg ehhez? Na jó, akkor szerintem lépjünk az utolsó kérdéskörhöz, vagyis az indró szint és fejlődéshez szentek. csak első szintről lehet -e kezdeni, és hogy milyen tempóban fejlődjenek ezek a karakterek, lehetnek-e végül túltáposak, és hogyha igen, akkor zavaró ez, zavaró-e ez. Szerintem kezdjünk erről, hogy milyen szintről induljanak a karakterek elsőről, vagy, vagy többedik szintről. Azt hiszem, hogy mikor mi, még, mi régen mit eljárt, májusosztunk, akkor általában nem level egyről kezdtünk, hanem azt hiszem háromról talán, vagy valami hasonló, mert akkor kicsit már erősebbek a karakterek, több élvezhetőbb, mert több a varázsásznók több spellet, spellet tudnak használni, több képességed van, és akkor talán élvezhetőbb a játék. Egy kicsit nagyobb szabadságot, hogy nyilván, test vagy nyilván a szabadságot, hogy még két cikknyi döntéset az elején, gondolom. Jó. Ja. Minden... körülbelül, amikor már megvan az összes jó loot, aztán lehet csinálni. Amikor már eljutott az életút egy olyan szintre, hogy már, már a következő lépcsőfök az a félisten, tudod. Mm. És akkor azt elérni, az is elég nehéz tudtani. Szerintem végtelenségig lehet nehezíteni minden játékot. Én mert csak arra akarok elmondani. Hogy tehát azért nem lesz ez annyira problémás, mert könnyíteni nem lehet végtelenségig szerintem, de nehezíteni igen. Mindig ki tudsz valami nagyobb halat. Az úgy, ez probléma. Uh -huh. Nem mondod, hogy ez néha mondjuk 20 megy valami logikával? Nem értem, hogy mondasz. Hát, hogy nem tudom például, hogy hogy lehet mondjuk -e tegyük fel egy szuper hős van, aki egy 20. szintű, és akkor a... hogy lehet még egy annál is szupererősebb van, aki aki győzi, vagy ilyesmi tehát. És úgy... eddig nem bukant fel, hanem most van hirtelen. Hát de... erről az összes képregény, nem? Hogy hát, van? az összes képregény, ez hát, így most. elég szar, mert ez, ez attól függetlenül szar kicsit. Az, de mégis ez van, hogy mindig jön valami, vagy mindig Mind, lehet. Engíteni, mert minden ugye az a következő része például az összes ö, képregényfilmnek is, hogy elveszti az erejét, vagy legyengül, vagy valami baja lesz, emiatt nem lesz olyan erős, és jön egy ugyanolyan közepesen erős, mint az előző, de most gyengébb, és mégis le kell győzni. Ugyanezt megvetszik a, a A tükördimenzió is jön a gonoszén, aki ugyanolyan erős, mint ő. A gonosz, és van egy bajsza. Most a Dragon Ballról beszélünk? Vagy, vagy most mi? Nem, mert csak egy viccelődök, ez, ilyen... ez egy elég tipikus trópe. Ja, Ezek ez... a multi-ben van a, a bajszos gonoszok. Ja igen, igen. A kölszakára, igen, igen, igen. A gonosz a, a videóbet. A legrosszabb lehetőség. Mit, mit, mit a a legrosszabb videó. Igen, a igen, mind. igen. Én most azon, azon gondolkozok, hogy akkor nem érdemes level 1-től kezdeni, vagy első szintről, amikor már a játékosok ismerik a, a, a szabályrendszert. Mert hogyha ja, mit tudom én, elkezdünk valami játékot és senki nem ismerős abban a játékban, akkor szerintem rohattól nem érdemes level 4-ről kezdeni mondjuk, mert feleslegesen lesz elős azért jó level 1-ről kezdeni, mert akkor szépen megismered a karakteret, hogy ezt is tudja, azt is tudja, am azt is tudja, és akkor szépen lassan felépítettek a, a tudásodat. Az a baj, szerintem, vagy a, a, elég szűkken nézzük mi ezt, de hát, hogyha nem voltunk olyan sok játéknak kitéve, de szerintem az első szint eltér világonként, hogy az amúgy mennyire nehéz, vagy mennyire erős. Uh -huh. Ja, hát és például ugye valamiben nincs is szint, csak így a skill skillek növekednek egy, egy csomó ah. játékban mondjuk az Shadowrun, Vampire, uh -huh. akkor Basic RPG, Call of Tudu. Ezt nem bírom a Basic RPG-be például, hogy igazából sosem leszel sokkal erősebb, csak inkrementálva folyamatosan egy kicsit... Még most tetszik vagy. benne egyébként? Hát ah, nekem annyira nem. Félek, hogy ilyen hosszú út után is még igazából ugyanazt csináljuk, mint eddig, mert másra nem nagyon tudunk de nincs más, nincs más a lehetőségünk. Hát igen, most de tisztelj, hát... Megtanul egy-két spelt így két-három kaland után, érted? De én, én ez a világ, tudom. amit mesélni akarok, mert hogy nem akarom azt, hogy... Hát, megértem, csak, csak én elmondom, csak én Aha. azt mondom, hogy az sem felelhet meg mindenkinek, de ennél... Ja, mert... egy, csak az, hogy egy ilyen inkrementálódva, inkrementálódva erősödő rendszerben a legkönnyebb életutat csinál, mert igazából sok olyan változás nem lesz. Nem fogok eljutni soha oda, hogy széttápoltunk mindent. Aha. Nagyon nehezen. Ez csak egy... Gondolok. Jó, szerintem egyébként, amit mondasz, az, az, az tök jogos, de a, a, a tápoltság az amúgy nem csak a szinttől tud függeni. Tehát most lehet, lehetnek brutál választárgyaid is, lehetnek, ő, nem pénzed. tudom, lehet egy seleged, lehet kúrosak pénzed, lehet befolyásos, lehetsz egy király, eljutott odáig, és akkor az is, az is egy fajta táp. És ez az, az azért jó szerintem. Ez a basic rpg felfogás, vagy az, amit, amit te most mondasz, mert egy kicsit talán kreativitás a sarkal, több lehetőséged legyen, tehát ha nem, ha nem kapsz minden szinten egy új akkor lehet, ha annak, hogy hogy tudsz új varázslatokat szerezni, és ez, egy, ez, ez így egy generálja magának a történetet. Főleg egy életútos játéknál. Ja, az, az a dd meg a hasonlókban fura, hogy ugye a... tudom, hogy e... Értve van rá szabály, meg Fluff, hogy nem magától szopja ki az kis a varázsló a belleket, De olyan fura, hogy így mész a vadonban, leütsz, na még ezt a patkányt, meg ezt a koblint, És akkor most már tud jéglövedéket is lőni. Vagy villámat szórni igen, és akkor... A volt valami. Ja, és akkor igen, az úgy figyelmes, hogy a... Patkány, patkánynak a hátára volt te tovább a spell például. Ja, <gül> <gül> szekült valahonnan. Megövette Scrollt. Amúgy a kérdésre válaszol az első, hogy csak első szintről lehet -e kezdeni a dolgot. Az én is úgy érzem, nem is tudom melyikőtök mondta, az vagy Ricsi, hogy amikor ismerkedik a rendszerrel az ember, akkor ö, érdemes, hogy belenőjön az ember a szabályokba, meg a, a karakterébe, hogy első szintről nyomja. Meg is meg, hogyha olyan a és is megköveteli, mondjuk, hogy karakterek gyerekkorukból ismerik egymást, vagy én kis kezdő kalandozók, akkor jó az első szint, de amikor már egy összeszakott csapatról van szó, akkor olyan furán ki, hogy első szintűek a karakterek, akkor aztán mondjuk egy. 3 négyes szintre fel lehet dobni a csapatot, hogyha mondjuk egy 20-as beszélünk, hogy jó, akkor mondjuk harmadik szintűek vagytok, már láttatok ezt azt a világból, még akkor variálhattok a karaktereken, ennyit tapasztalati pontot elkölthetek, és én általában így is szoktam mesélni, hogyha új kalandot kezdünk, vagy hasonlót, ahol nem totál zöldfülűek a kalandorok játékosok, akkor jó, akkor még dobjatok rá magatoknak egy-két szintet, meg ennyi XP-t hosszatok el, és akkor ennyivel is jobban magáénak tudja a játékos a karakterét, és közelebb áll a szívéhez már a kezdéskor, mert megkölthethett kö egy kicsit rá, és nem pedig az, hogy akkor itt van egy ilyen frissen kinyomtatott, annyi az, annyi a sajátom a karakter, hogy én írtam rá a nevét, megtaláltam ki, hogy Bélának hívják. Béla a megbaszó és a barbár, is. ennyi a neve Kila barbár? Jó. Ja, egy pont ez, hogy főleg olyan rendszerekben, amik nagyon restriktívek ilyen szempontból ott szerintem ott meg ki, még inkább fontosabb ez, mert egy má mágusban első szintű, karakter első szintű karakterek sok mindent nem tudnak csinálni Igen Egy harmadik, negyedik már ott már ott kezd kinyílni nagyon a tár, főleg varázshasználóknál Öt, hamar unalmassá válik az, hogy akkor most lementek a városodati csatornába, és akkor gyakoljátok a pókokat meg, ami éppen szembe jön, ilyen kis taknyok és akkor ez az első két kanat kötelezően, vagy érted, valami nyomozás is lehet talán, de ahhoz több egy, hogy milyen hanyadik szintűek a karakterek, amikor nem kell használni skilleket, csak raffinátnak kell lenni a játékosnak. Ja, hát az is igaz. Talán, talán nem, is az, nem is az a lényeg, hogy most milyennyire vagytok erősek, hanem az, hogy a játékos, mondjuk egy új rendszerre mennyi lehetősége van, hogy mennyi fajta varázslat, mennyi fajta képesség van az, amivel, amivel operálnia kell, mert mondjuk egy Shadowrunnel vagy egy basic RPG-nél igazából a játékosnak a szemszögéből nincsen sokkal többfajta opció, hogy mit fog kezdeni egy harcban vagy egy vagy, vagy, vagy, vagy harcon akár. De mondjuk egy, egy Dungeons Dragons-nál azért azért nem mindegy, hogy uh, nem tudom, van öt 0 szintű spellje, meg kettő első szintű, vagy, vagy, vagy jóval több. Tehát tényleg egy, egy nagyobb listából választhat, vagy uh, van több feat és a többi. Meg hát fura egy, is hát el jobb. szerintem inkább szerintem. Pont ez, hogy a, is. Bocs, csak hogy, pont, hogy a basic az ilyen, hogy igazából csak az elején van nagy customization lehetőséged. Amikor kreálod, utána nagyon követni kell szerintem, utána nagyon ecsíkú lesz egy karakter, tehát nem fog el menni más irányba, nem ad annyi szabadságot, szerintem. Jó, de hmm. tehát ez üzéli a srchiii. is játszani, nem. szerintem, csak hogy akkor mondjuk kell ilyen ö, narratív szünetek a játékban, hogy oké, okay, akkor most egy évvel megálltatok ebbe a városba, mert öh. az egyik karakternek itt kell valamit csinálni, és ki mit csinál magával, és akkor hát én nekiállok azért. Megcsinlock, skankozni, vagy igen, és akkor fejlődik az a skilled annyira, hogy már lehet vele valamit kezdeni. Jó, csak... Csak igen, az meg ilyen beleerőltetés kicsit. Jó, nem fejlőttetettem, egy életútba beleélhet egyébként. Hát igen, egy életútba. Hogyha alapból van egy ilyen koncepció mögötte, hogy hát figyelj, most most nem volt meló ebben az évben, ott voltatok a már amúgy összegyűjtött manorotokban, ki mit tudod. Kláda van manorotok, jó. Ja, hát ez, ez, ez így euh, szép mondani, hogy mit tudom én, nem kosztomizálhatod, de azért mágusba se fordul elő, hogy mit tudom egyik pillanatról másikra leve hatosok ki. Tehát, hogy hát te Herblorra akarsz foglalkozni, és akkor kitanulod azt. Szerintem azért az elén kitűzett célokat, hogy mit tudom ezeket a skilleket fogod pakolgatni, az, az, az szerintem és hát velem legalábbis nem fordult elő, hogy másra adtam a fejem. Hát. Ezt nem feltétlenül a játék Nyilván nem, nem de. nyilván nem volt. Tehát, hogy máguson megvan a lehetőségedre, ez totál igaz, csak én úgy gondolom, hogy általában ragaszkodsz egy karakterkoncepcióhoz, koncep és nem nagyon ja, csak tudod, az, hogy azt a karakterkoncepciót nem, nem feltétlenül tudod minden játékban ezt jobban kibontani. Uh -huh. Mert, tehát egy végig így... lehet, tehát mágusban előre fel tudod. E, már előre látod, milyen képzéségüket fogsz felvenni, és akkor úgy fog fejlődni az alapján a karaktered például. Igen, igen, igen. És egy basic RPG szerinte azért szebb, és azért több kihívást mondjuk a mesélnek, mert jobban, szerintem jobban testre lehet szabni, meg. Reálisabb lesz, vagy nem, az mondjuk, az mondjuk egy kérdés, de hogy kicsit tavadabb is, mert nincs úgy meghatározva, tehát, hogy nem. Egy, ha mágost a szabály szerint követed, akkor, akkor nem fogod tudni nem tudom negyedik színnél hamarabb felvenni azt a képzettséget, mert addig gyűlik össze annyi kp, még lehet, hogy egyébként te pont azzal foglalkoztál kb végig, mert nem tudom, hogy hajózással foglalkoztál, a végig hajózós kalandok voltak, még egy, egy, egy másmilyen szerepjátéknál lehet, hogy ezt ez könnyebben lehet implementálni, csak, csak, csak többet kell, egy kicsit nagyobb. Jobban bele kell gondolni, meg jobban ne kell figyelni, hogy reális Én nem tetszik annyira a basic rpg mm -hmm. amit le mondasz, tehát Tehát, hogy hiába akarnék én herbalizmust felvenni, mondjuk négy kaland után, végig hajóztunk. Csak hajózás próbákat tettem, szóval esélyem nem volt az, hogy most én a füveket ott izéljem. Jó, de... de természetesen, tehát, hogy természetesen nem... Tudom azt úgy megcsinálni ennek a játék keretein belül. Igen, hát ez preferencia kérdése szerintem. Jó, jó, Ez érthető egy egyébként, úgy Jó rendszer, amúgy annyira sok bajom nincs, mert teljesen egyszerű, könnyen felveltő, meg az elején nagyon jó meg tudod csinálni. Az elején húrva nagy szabadságot ad, de hogy úgy azt kell csinálnod, nekem nagyon érzésem. Hát, mindegy. Na mindegy. Térünk vissza arra, hogy szeretetek vannak-e túltápos karakterek, és hogy ezek mennyire zavaróak. Vannak. Az összes elf. Felirik gyűrjük rossz játékban. Fúj. De minden játékban. Sirenari erdőjáró. Fú, az nagyon erős basszus. Az egy táv, egy És az első szinten már olyan táp volt, hogy rosszul lettél tőle. A 35-ös célzó értékével. Igen. Meg az elfijjával, meg... Ha... ha. Na, az De gondolom, hogyha a túltápos... Az a baj, érted így, meg nehéz balanszírozni. Hogyha túltápos egy három vagy négy emberből álló parti, akkor... Most az, hogy balanszíroz még erősebbé? Csinálod az ellenfeleket, és akkor gyakorlatilag... Mit tudom, fénystenek ellen igen. igen, tehát ez, hogy mindig appolod a gémet. Tehát az, hogy... Amikor eljut oda a csapat, hogy már szabályosan saját hercegségük van, akkor elkezdenek a politikai pályára lépni. A H intrikába, tudod. Amikor már nagy világi politikát el, elcsinálni. Ha ott tovább mennek, akkor meg már jönnek az nagyon epikus dolgok. Ez mindig lehet appolni. Ja, hát, ez, ez a mesélő, mert sokféleképpen ezt, hogy mondjuk partin belül szintkülönbségek vannak, még a nagyobb szintű karakterek, a mentorok, vagy a gyengébb szintű karakterekre úgymond, hogy ő a messiás, vagy akármi, és csak még nem elég erős, hogy megvédje magát, és akkor a nagy karaktereknek kell a több száz fordányi koblint lecsapkodni, hogy ne érjenek hozzá a az és ne legyen semmi baja. Uh, szóval erre azért sok megoldás van, és nem feltétlen az, hogy akkor gyorsan fel kell pumpolni a gép karaktereket, hogy olyan erősek legyenek, mint az erősebb karakterek, és akkor lehet menni tizé, démonokat tizé, elfenekelni a 9 pokolba, vagy 7 pokolba. Meg hm. is megoldható sokféleképpen. Végül is. De meg amit méte is mondd, hogy akkor nem feltétlenül, hogyha így szét van tápolva az összes karakter, és már így nem tudsz nekik mit dobni, hogy ö, megizzadjanak harcban, akkor meg lehet forradni az egész játék mert, és akkor igen, átkerülhet arra, hogy ti most már akkor emberek lettetek, hogy nem ti mentek csapkodni le azért a várfalnak az oldalába a támadó sereget, hanem vannak embereitek, és akkor más killeket kell fejlesztenetek, a diplomáciát, a az, kommandót, meg Más problémák lesznek. Előséges lesz lesznek a problémák. Igen, már, nem mert, egy... a, nem, meg nem, már nem csak az ellenfelektől kell leginkább férni, hanem a barátaittól. Uuuuh, -huh. uh, úgy jogos, igen. Abszolút. Mert akkor azok hogy az elején még kizik, a csapati, mindenki kicsi volt, és kb ugyanazok voltak a célok, de akkor mondjuk így a repetések úgymond a partin belül, hogy igen, a. A paladin az, az van egy cél, hogy megvédje a világot, és hogyha kell azon az áron, hogy a varázsló, meg a rendjét szépbe le leégeti a picsába a, a porig. Csak azért, hogy ne védjön meg is egy kaput, és megjelenjenek a démonok, akiket az előző két évben sikölt végre kiűzni. És a, mondjuk a varázslók miatt jelentek meg, hogy még egyszer nem fordulhat elő, és akkor ilyen partin belüli feszültség. Jó, vagy a varázsló elkezdi építeni az asztrolábját, vagy nem tudom, a nagy izé csillagvizsgálóját, és az Inquisitor csapattársa, aki eddig megtűrte, mert mm -hmm. viszonylag jóban vannak most úgy. Hello! Azért mindent Igen. már nem. Igen. Meg lehet ennyikát, vagy nem já ki lehet vonni játékosokat anélkül a kalandból, hogy megölni őket, hogyha már erősek lesznek. A, és akkor mondjuk akkor így ezen az előző például, ha, ha például a valásoból lehet főgonosz, vagy éppen az inkvizítóból a következő főgonosz, vagy enemi. Mert, vagy minden ember olvás közben meglepően könnyen felvágható. Igen. Mert, kivéve, hogyha Bob az élő volt szörvönt vigyáz rá. Vagy, a... Hogy, hogy hívták most a bab Gólemünket? György. György. György. György. Élt György. György. a fekete György. György. György. György. fekete György. György. György. a képet György. György. György. a képet György. György. György. György. György. György. György. György. 2021 de lehetőleg hogy képet is zoomolj be rá végig, tudod. Berakok egy, egy gólemet adod a kettőből. <gül> és már gólemet. már gólemet, ha. Hallgatok, kedvéért. György, egy. Egy, egy baba volt, amit eldobva, kint egy gólámként. Csak csak kétszer túl jót dobott rá. És Igen, így. El. De egy kis lehet a személyét látom. Annyira azért jó. Lászlit, <gül> hogy. -e. Na jó, valami hozzáfűzni való esetleg. Azt hiszem végigértünk. A legrövidebb hatásárvára. Hát nem <gül> sikerült, jó. A, a, a, a, a, a közönségnek örül... köszönjük, hogy itt voltak. Támogassatok minket egy feliratkozással a Youtube csatornánkon, így tudhatjuk, hogy milyen millió nézünk van de megtaláltok minket Spotify-on, Apple Podcast-en és az összes létező ö, podcast hallgató platformon is. vagy tudtok nekünk e-mailt írni a 01podcastukkal ra vagy csatlakozhattok a Discord szerverünkhöz is. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok! Rip, Rip György. Sziasztok! Ripgyörgy, Rip Ripgyörgy, Ripgyörgy, Ripgyörgy, Ripgyörgy,